Inna l-hamdulillah n-ehamaduhu wa n-asta'iinuhu wa n-astaghfiru wa n-tobu ilayhi wa n-a'udhu billahi min shurur anfusina wa min sey'ati a'malina min yahdihi l-lahu falamudu l-lahu wa min yudlil falahadi l-lahu wa ashadu an la ilah ila Allah wahdahu la shariqa l-lahu wa ashadu anna muhammadin abduhu rasoolu sallallahu ta'ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fakatarka umetahu ala mahajjati l-byadah leiluha knahariha l-azibu anha illa halik fa wa kharul hedi-hedi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam wa šaralu mur muhdehsatiha wa kulu muhdehsatim bida'a wa kulu bida'atim dolala wa kulu dolalat finnar draga braći i poštone sestre salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh poslje zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala poslje smo donili salavat i salam naše posljenje tussanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ja želim večerašnji ders da počnem sedom jednom pričom, s sinoć sam kasne sate e, u jednoj Viber grupi dobio jednu poruku od naših naši nekih prijatelja iz arabskog svijeta, pa mi se doimila, e, uspjela je da me digne iz kreveta kako bi usk, pokušao da prevedem neke detalje. A dijelimišo ima veze i sa večerašnjim dersom. Spominje su toj kratkoj priči, da je jednom davno živio jedan ribolovac, znači priča koji svaka druga počne, jednom davno je živio jedan ribolovac. I kaže se da je od tog ribolova i živio. I jedne prilike upjecao, kao i uvijek upjecao ribu, dio prodao, dio donio kući kako bi se od toga prehranili, pa je žena čisteći tu ribu naišla, kaže, na jedan ogroman biser koji je jako i se pa kaže, Onadala se da bi biser ima neku vrijednost, pa je nagovorila muža da što prije ode u čaršiju kako bi taj biser prodao, kako bi kupio nešto za hranu drugo, da ne bude ovdje riba. Pa kažotišao je do čaršije i ponudio biser, međutim nisu ljudi mogli da otkupite od njega. Njegova lokalna čaršijan nije imao dovoljno novca, biser je prevazilazio njegove mogućnosti. Pa zoga posavjetovali kaže da ode u neko drugo mjesto u drugu veću čaršiju. To i uradio. Nitamo nisu trgovci su sudili to kupiti od njega. Kaže otišao je do namisnika koji je namjesnik svojim privatnim riznicama ga je pustio, kaže da čuti šest sati da proboraviš u ovoj riznici i da izabereš u tih šest sati sve što pokupiš tvoje je u zamjenu za ovaj biser. Pa on si stiro, nema potrebe, pusti me 15 minuta da ja uletim da pokupim. Ne, ne, kaže šest, šest sati. Pa kaže, prvo u jednoj prostoriji su bili dragoćenosti poput zlata, bisera i, i dragih kamenja. U drugoj prostoriji je bilo vezano za dušeke mindere i ono što bi čovjek mogo da odmori, a kaže treća osoba bila vezana za hranu. Pa kaže, zaključali su ga, šest sati treba proboraviti. Pa je onako vam on pokušao da bude pronicljiv i kaže, najprije neću se najesti. Pa kada se najedem, tada ću najtrezvinije razmišljati. Znači, neću razmišljati stomakom, nego da mi prorade mozak, pa kada je sjoj, nije mogu da odoli džakonijama raznim u hrani, piću i proveo birajući hranu dva sata. Dva sata je proveo jedući i, i pijući. Poslije dva sata krenuo je prema draguljima, ali je prošao kroz sobu gdje su dušeci ciminder. Pa je rekao, kad sam se ovako dobro najel samo malo, da legnem kako bi, kako bi e, se odmorio, kako bi se e, malo povratio, ne bili li trezveni razmišao, ne bili što produktivnije stvari pokupio, Pa je kaže, tek što je legao, došao je čovjek i počeo ga buditi. Govoreć izlazi brzo, istekli su ti šest sati. Pa je on molio, pusti me samo pet minuta. Čovjek se stražar čudio, nije ti bilo dovoljno šest sati da izabereš, tražiš još pet minuta, znači ne može. Ne može, za tebe priča završena. I priča je stvarno završena, ali povuki s priče nisu. Još ima vremena za, za povuke i, i priču. Kaže se po pitanju ove dvije sobe, sa hranom i sa pićem i po pitanju mindera i dušeka, lahko se može uporediti sa donjalučkim ukrasima i lahko se može uporediti sa našim prohtjevima i strastima. I čovjek ne smije da zapostavi onu sobu sa draguljima koja su dobra dijela i da se posveti ovim stvarima, da zanemari. Šest sati je sasvim dovoljno vremena. Šestdeset godina prosječnog života čovjeka je sasvim dovoljno vremena. I naš posanik, s.a.v. u vjerodosljenom hadisu kaže čovjek, koji dosegne do 60. godine, ne može se opravdati zbog nedostatka vremena, zbog svoje naupute. Ja nisam imao vremena. U 60. godini čovjek više ne može se braniti vremenom zbog, zbog, svoje, zbog svoje zablude. Ovaj ribolovac je nevjerojatnije davno okačio svoj štab. Mi smo, alhamdulillah, tu gdje jesmo. I svaki od nas je ribolovac. I svaki od nas bi trebao da se probudi i preostali dio vremena da pokuša da namiri se nešto od onih dragocijenosti i od onog dragog, dragog kamenja koje se nudilo u onoj, u onoj prvoj prostoriji. Naravno, niko ne, ne zove i ne poziva u to da se zanemare određene a, dunjaluška dobra i određene dunjaluške uživanja i da pozivamo ne bi uspjeli u, da ih u to i pozovemo jer ljudi ne žele tome da se odazovim. Međutim, ove dragocijenosti definitivno moramo moramo se sebi priskrbiti. To je, ta, to je ta smrt i to je taj trenutak kada će nas neko probuditi i reći gotovo je. Gotovo je, za tebi više, za tebi više nema vremena. Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala anhu odnosno anhuma, s obzirom da je i on i otac vas habi spominje se da je bio prisutak kada je naš poslanik sallallahu alaihi wasallam bio upitan ko je naj, najpametniji čovjek među vjernicima? Ko je to najpametni? čovjek među vjernicima, pa je naš poslanik salallahu arihu, sam rekao, oni koji se najčešće prisjećaju smrti i koji su za nju najspremniji, to su najpametniji ljudi među vjernicima. Oni koji se najviše prisjećaju smrti i oni koji su za smrt najspremniji, to su najpametniji vjernici i ovaj hadis biljež i mađe u svom sunenu. Večeras ćemo pokušati malo da budemo pametni. Večeras ćemo pokušati malo da se prisjetimo tog, tog detalja i onoga što nas sečeka posmatrajući historijske određene činjenice na koje način je smrt dočekivo mnoge od odabranih Allahovih robova kao što su vjerovjesnici kao što su halife kao što su učenjaci i pobožnjaci nalazimo da je pojam smrti u Koranu zastupljen na mnogim mjestima a konkretno kulun nevsin zaikatu lmaut gospod dar kaže svako živo biće će smrt okusiti spominje se na tri različita mjesta u Kur'anu I u prvom mjestu je veći ajed, najduži po pitanju toga i govori da nagrad tek slijedi na ahiretu i onaj koji bude radio i onaj koji ne bude radio, znači objašnjava se taj. Pa kasnije veće kraće ajed po pitanju, samo se govori o smrti, da će svako živo biti okusti smrt, da ga čeka i treći ajed po pitanju toga je naj, najkraći. Uglavnom, smrt se tretira u mnogim ajedima u Allahovi knjizi. Što se tiče velikana iz historije čovječanstva. Nalazimo i dobro na nje poznato da je Adem alaihissalam čovjek koji je prvi stvoren. Međutim, nije i čovjek koji je prvi umro. U njegove porodici, u prvoj generaciji njegovih sinova dosilo se ubistvo tako da je ubijen Kabil je ubio njegovog sina Habila. I poslije toga se spominje da se Kabil odmetnuo i udalio se od od oca, nije više živio, živio sa njim. A što se tiče samog Adema, a.s., za njega se kaže da je živio 960 godina na Dunjaluku. A spominje se da je prijem toga živio 40 godina u džennetu. Tako da je ukupno 1000 godina živio. S tim što ima predaja da je dio svojih godina posudio Davudu, a.s. Da je on živio 1000 godina, a da je Davud, a.s., živio 100 godina. S tim što je, kada je vidio svoje potomstvo, jedan od vjerovjesnika je primijetio da ima izuzetno kratak život. Pa mu je rečeno, to je Davud živeće 60 godina, pa Adama a.s. insistirao da mu se od njegovih godina da još 40, ali to je već uh, priča koja nas trenutno neinteresiva. Kaže se, pred kraj života, Adama a.s. je poželio voća koje je konzumiruo u džennetu. Pa je rekao djeci svojoj, sinovima, idite, pokušajte mi naći groždja, nara i jabuka, jer me to najviše podsjeća na džennetsko voće. Pa su se ono udaljili od svoga oca. Udaljili se i na putu su sreli nepoznate ljude. Kada su joj pitali ko ste, šta ste, rekli su mi smo djeca Ademova, otac nas je poslao da uradimo to i to. Pa su im rekli nemate potrebe za tim. Vašem otcu više nema dunjalučkih naslađivanja. Pa su došli do Adema, ali zajedno. I sada spominje se da na bas uh, upitao ubeje niqaba vezano za taj događaj, događaj smrti, smrti Adema, ali i sad imamo jednu predaj koju je Izraelija, ispomenut ćemo. Kaže se da je tada Hava, naša majka i supruga Adem A.S. prepoznala Meleke. Prepoznala da je riječ o Melecima. Pa je prišla Ademu A.S. i počela ga nešto nagovarati. Pa je Adem islam, kaže otjerao od sebe i rekao, bježi od mene, zbog tvog prvog nagovaranja smo i dospjeli ovdje gdje smo. Ali to naravno Izraelijat, jer nije Hava odgovorna zbog njihovog izlaska iz ženeta. Znači nije Hava odgovorna zbog njihovog izlatska i ženta, mada uh, muškoj toj uh, svijesti možda odgovara ova ova priča da okrivime žene. Međutim nije tako. Pretpostavlja se da ipak istina da prišla. I pretpostavlja se da ipak istina da ga je nešto nagovarala. Ali ono što kažu jeste da je se nudila da njoj uzmu dušu umjesto njega. Htjela je da se žrtvoju umjesto njega, da ona bude prva koja je napustila ovaj dunjaluk, pa je onda on zabranio i u stvarno je otvira bježi od mene O, o, o, pusti ljude da odrade ono što im je Allah zapovjedio i poželio dobrodošlicu onome mjestu moje što me Allah odredio pa kaže došle su meleki uzeli su mu dušu oće oće finili ga prijetoga ugusuli oće finili ukopali i objasnili cinovima ovako se postupa sa mejtima na taj način se postupa sa bitijem podučili <kuh> kao što je Džibril ali selam podučio naše poslanika sallallahu alejhi ve selam obrade odnosno Ibrahima ali selam obrade hadža Načeljik čovjek Agib ibn Ali selam podučio obrade hadža vidimo da su meleci podučili e, sinove Ademove na koji način trebaju da postupaju sa svoj sa svojim mrtvima. Godinu dana posle toga preselila je Eva. Posle toga godin dana posle toga je preselio i njegova i njegova žena. I vidimo na koji način je skoncao prvi čovjek i prva žena koji su hodali do Njaguka. Zatim nalazimo interesantnu priču vezanu za Idrisa alejihisalam koji je Ademu bio šesti djed. Idris je bio šesti djed, a sin je od Šita, koji je bio sin od Adema. Znači od njegovog, od njegovog je por, porijekla, od Šitovog po, potomca potiče. Kaže se da je Idris rodio se tokom života Ademu, ukejako je šesti unuk, rodio se tokom života svoga djeda i 120 godina su živjeli zajedno. 600 je živjelo sa svojim djedom 120, 120 godina. Ali 900 je spomenulo smo 960 godina je životni vijek bio Adema Alihisalam na Donjavku. E, kada je su preselili i i Adema Alihisalam i njegov <fijel> sin Šit vjerovjesništvo je preuzeo Idris Alihisalam i gospodar svetao u preminutoj knjizi kaže i spomeni u knjizi Idrisa on je bio istinoljubiv i vjerovjesnik i visoke počasti smo mu dali." Znači, bio istino ljubav, bio vjerujesnik i visoke počasti smo mu dali. Prilikom poslanikovog, sallallahu alaihi sallam, noćnog putovanja, kad je bilo Isra i srajini i raj, uh, Idrisa, alaihi sallam, je sreo, spominje se na četvrtom nebu. Na četvrtom nebu. Pa je Ibn Abbas ponovno pitao Kaaba, radijallahu ta'ala anhu, šta znači ovaj Kur'anski ajet? Da je na visoko mjesto Idris uzdignut. Pa kaže e, Idrisu kao poslaniku, bilo je propisano da ima kompletnu nagradu dnevnu, njemu se piše za sve ono što urade vjernici u njegovom vremenu. Znači u tom danu, sve što su vjernici uradili od dobrih dijela, piše se lično Idrisu, naravno ne umanjuju se, ne umanjuju se ni njima. Ali ovo nije čudo. Sve što uradi umed Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam o dobrih dijela danas, piše se poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. I to je svakodnevno. Svakodnevno sve što mi uradimo danas od dobrih dijela, to se upisuje našem Muhamedu, salallahu anehu salim, izraju zloga što je o nas podučio, podučio i premio nam Allah u knjigu, podučio nas tim dobrim dijelima. <kuh> pa s obzirom da je znao ovu stvar Idris, da mu se piše u dobra dijela svih vjernika tada na Dunjaluku, zamolio je svoga uh, bliskog prijatelja, koji je bio od Meleka, da upita Meleka smrti koliko mu još ostalo života da bi proračunao on sebi koliko bi to njemu značilo još dobrih djela. E to je taj pragmatizam, to je taj proračunavanje da vidim koliko sam ja dobar, koliko mi je šostalo šest godina puta 365, da vidim koliko ću, koliko ću da ređe uspjeti da, da zaradi. Pa je, kaže, Meleko predložio zašto ne bi pošao sa mnom. I stavio ga ispod svog krila i krenuli se da se penju prema nebesi ne bili se sreli sa Melekom smrti. Pa kaže, na četvrtom nebu su se sreli Melek smrti i upitao je. Meleko je nosio i drisa koliko je još ostalo Idrisu pa upitao melek smrti a gdje je Idris pa kaže nalazi se ispod mog krila pa se on kaže pomolio pokazao kad začudio sam se govori melek smrti Gospodar Svetova mi je dao naredbu da uznem dušu Idrisu na četvrtom nebu a čudio sam se kako ću to uraditi kad on živi na dunjaluku i kaže stavio se na četvrtom na četvrtom nebu i tu moje i primio i primio dušu i kaže to je komentar ajete i visoke počasti odnosno visoko mjestosnomu dali Visoko mjesto, smo, visoko mjesto smo mu dali. To je u suri Merijem 56. 57. ajd govori o, o Idrisu. Što se tiče Musa, nam, on je posljednji godina svog života proveo luta ljući. Ne zato što je on to zaslužio, već zbog toga što je živio s takvim narodom. Napustio je Faraona i napustio je mjesto življenja gdje je bio Faraon, ali zbog grijeha koji je uporno njegov narod nisu uspjeli da dođu do obećane zemlje. do, obećene, do obećene zemlje. Pa je tokom tih lutanja preselio i Harun. Haruna, ali i salam, koji je bio pomagač Musa, ali i I kaže, ukopali su ga u pustinju. I nije prošlo puno, konkretno dvije godine poslije Harunove smrti, došao je melek smrti, Musao, ali i koji je u tom trenutku nije prepoznao, pa je, kaže, uzeo kamen i izbio mu oko. Izbio meleku smrti oko. Pa je melek smrti otišao kod gospodara svjetova i kaže Poslao si me da uzmem dušu od roba koji ne to ne želi da uradi. A karakteristično je vjerodosno je prinešeno. Da nijedan postanik, sallallahu alaihi wa na sve njih, nekaj allahu, sallavat i nije umro dok to sam nije izabrao. Uvijek je ispočasti melek smrti, ispočasti prema njima morao da im daje izbor. Što se tiče edžela, došlo ti je vrijeme. Ukoliko želiš, uzet ću dušu. Ukoliko želiš da ti se produži, produžit će se edžel. Možeš još živjeti. I ovdje pojenta da je došao kod Musa stana, i on je uzao kamen, kaže izbiju mu, izbiju mu oko. Pa se spominje tada da je gospodar svetova vratio meleko njegovo oko u prvopritno stanje i rekao vrati se kod Musa. I recimo da stavi svoju ruku na vola, na bika. I koliko od laka pokrije njegova ruka, toliko ćeš godina živjeti. Pa kaže Musa a.s.l. kad mu je to objašnjeno rekao šta posljednog toga? Pa kaže melek smrti posljednog toga ti dolazi ono od čega nema lijeka, od čega nema lijeka mislići na smrt. Pa je Musa a.s.l. rekao onda odmah, uradi da umrem odma i hadis je od zabilježen kod imama Bukhari, od Ebukhureyre, znači ovaj hadis je kod imama Bukhari. spomini se da je tada Musa a.s.l. imao još jednu želju dozvoli mi da priđem obećanoj zemlji, svetoj zemlji kucu onoliko ukoliko kameno mogu dobaciti. Pa je uzeo, dobacio kameno, dok je dobacio kamen, tu je i prišao i Melek Smrti mu je uzeo, bilo mu je, osjećao je potrebu da što bliže umre bitu, e, kucu e, međudok Savu u kucu. I na taj način je Melek Smrti uzeo mu Savovu dušu e, za jedan pedalj, za, određeni, za određenu e, daljinu, bliže kucu nego što se u tom trenutku nalazi. Kažem, ovaj hadis je zabilježen kod imama Buhari. Što se tiče Davuda, on je opisan kao, kao čovjek sa izuzetno velikom ljubomorom. Kaže se, kad bi izlazio iz kuće, zaključavao bi sva vrata iz zbojazni da ne najde stranac, koji bi slučajno mogo vidjeti njegove žene. Znači, bio je izuzetno ljubomoran čovjek. Pa prilike, kao što mu je to bio i Adet, izlazio iz svoje kuće i pozaključavao sva vrata. Kada su udalio, kaže, njegova jedna od supruga je primijetila u dvorištu nepoznatog čovjeka kako stoji, pa se pobojala od njega. I rekla, obruka nas pred Davudom kad se Davud vrati. Znači, neće biti prijatna, prijatna situacija. Pa kada se je Davud vratio, ali je, salam, našao je čovjeka na istom mjestu i upitao ga o tome, ko si ti? Pa je rekao, ja sam onaj koji se ne boji kraljeva, i od kojeg se ne može niko odbraniti. Pa je, kaže Davudu, bilo jasno u kom je riječ i rekao ti si tako mi Allaha melek smrti, pa dobro došla Allahova odredba. Pa dobro došla Allahova odredba. Ispomenuli smo da Adem Ali Salam ima predaje koji kaže da je 40 godina života posudio Davudu koji je u 100. godini, u 100. godini živio. Čovjek u 100. godinu, u današnjem vremenu, izgubi svako... Svaka osjećanja prema svojoj suprugi, bojim se. Nema više tu ni ljubomore, nema više tu ni čuvanju. U 100. godine je kapitulacija kod nas. Kod, kod Davuda, ali islam nije bilo, znači u 100. godine, međutim galju je velike emocije, veliku ljubav i veliku ljubomoru prema, prema svojim supragrama. Naravno, kad govori muslimani o ljubomori, ovdje se ne misli na nepoštovanje žene i sumljanje u njen karakter. Znači, ne govori se o nepoštovanje žene i sumljanje u, njene, u njen karakteru. To muslima sebi ne smije da dozvoli, da sumnja u karakter svoje supruge i da živi sa ženom u karakter e, sumnja. Ovdje se naravno misli da je zaštiti što može više od pogleda tuđinaca. Od pogleda mm. tuđinaca. Što se tiče Sulejmana, isalam, on je bio najstari sin Davuda i poslije njegove smrti ga je naslijedio i u vlasti i u poslanstvu. Jer Kur'an govori da je Sulejman naslijedio Davuda. A znamo iz hadisa da se poslanici ne naslijedjuju, već njegov imetak biva sadakom. Znači njega mogu naslediti u Dunjaluku. Po čemu gle on da nasledio, nasjedio gaj u poslanstvu i u vjerovjesništvu i u vlasti. Kaže se da je za vrijeme Sulejmana ljudi su bili iskušani raznim džinima. Džini su bili u velikoj miri prisutni i aktivni među ljudima. Do te mjere da su ljudi smatrali da džini znaju gaib, da znaju ono što dolazi. Pa je gospodar svijeta preko Suleimanove smrti htio da pokaže da to nije istina. Suleiman o njegovoj vlasti čuli ste. To je čovjek koji je među olavim robovima najveću najveću vlast. Imao je vlast ne samo nad ljudima, nego je imao vlast i nad nevidljivim svijetom, čak i nad životinjama i nad vjetrovima. Tako da tu vrstu vlasti uh, definitivno ne može niko postići. Pa je imao običaj da izda naredjenje džinima šta trebaju raditi. A onda bi ih inad gledao. Pa je neprilike kada je izdao naredjenjima džinnima šta treba raditi, osonio se na svoj štab i posmatrijući njihove aktivnosti umro. I posmatrijući njihove aktivnosti umro. I tako je stajao izuzetno dugo vrijeme. DŽini bojeći se Sulemana koji kaže za njihovo neposlušnosti je kažnjavo izuzetno žestokom kaznom. Izuzetno se zbog toga bojali. Vršili su, vršili su poso isto ne znajući da je ovo mrtav. A kažu, nasljednik e, Sulemana, dolazio bi kod njega i šapućo mu nešto na uho. Kako bi se steko dojam da je živ. Nešto bi mu, kaže, prošapnuo i ovdje svojim svojim posomom. Vidi, sve funkcioniše, sve percera, odlično, možemo, možemo živjeti dalje. Kaj kaže, punih godinu dana su oni radili bez ikakvog presnaka, nisu smijeli da ga pogledaju i da provjere je li, je li živ ili mrtav. Dok Allah nije dao posljedn Uh, pojeo štab na kojoj on stajao pa se štab polomio i on je pao mrtav. Odnosno, već je bio mrtav i ranije, ali u tom trenutku im je bilo jasno da je suleman, alaihissalam, mrtav. I Kur'an govori o tome. U suri Seba, 14. ajed, gospodar svjetova govori da su tada Kada je im se so odredilo da umre crkva i rastočio štab, njegov upozorio da je on umro i kada se on slušio, džinih svatiše, da ne bi na muci sravnoj bili stavljeni da su znali budućnost proricati. Jel' moguće da osobe koji znaju budućnost da tako budu, poznacimo znacimo navoda, prevarene. Ne znaju, godinu dana slušaju mrtvog, mrtvog čovjeka. Godinu dana slušaju. Mi naše vođe ne slušamo ni dok su živi i zdravi tu u pet minuta, a ne godinu dana, poslje toga to je misl. Doduše, kod nas se vođe i ne budu duže od godinu dana. Do godinu dana tolerišemo, poslje toga nikom niše nisi, nisi vođa. Na ovaj način, na ovaj način je gospodar svjetova htio da ukaže da džini nemaju vlasti nad ljudima, i htio da ukaže da džini ne znaju gajb. Da džini ne znaju gajb. I ovo je ono što spominje gospodar svjetov u suri sebe 14. ani. Što se tiče Jahija, on je bio gerovjesnik i sin gerovjesnika. I narod u kojem on živio, a to je narod kada se pojavio Isa, ali islam. I u tom trenutku su isto, u istom vremenu su živjeli truica vjerovjesnika i to nije ništa čudo. To nije ništa uh, čudo. Spomenje se pored uh, Betul Maktisa u, u kucu da postoji stijena na kojoj je ubijeno 70.000 vjerovjesnika. Ne odjednom, ali uporno su Benu i žrtvovali i ubijeli svoje vjerovjesnika. Samo na jednoj stijeni ima 70, a sad, mislim, opet je vjerodosnovnost, toga treba malo vratiti, međutim, nije isključeno, nije isključeno Benu Israelu da je tako da je tako postupio. Jahaja, ane islam, narod njegovi je priznao njegov vjerovjesništvo. I vladar koji je živio u to vrijeme, priznao ga je za vjerovjesnik i uzimo od njega propise halala i harama. Pa mu se je ponudila njegova bližnja rođaka od vladara da se uda, uda za njega što nije bilo dozvoljeno, to je bratičina njegova, znači od brata šćerka. Naravno, je dozvoljeno ni u tom šarijetu, nije dozvoljeno ni u našom šarijetu. Borio se, znači, protiv toga. Vladar u samom statu nije hitio, međutim, kaže se da je ta žena bila izuzetno atraktivna, izuzetno lijepa, međutim, izuzetno, izuzetno nemoralna, nemoralna. A u tom planu je pomagla i njena majka. Od zla oca i gore majke, što kažu neke uzrečice, uz tako i ova izgleda, bila osuđena na I ubijedila je ga da treba da se vjemčaju. Ali kaže, ne bi bilo loše ipak da je upitan Jahiju. Kaže, vladar da upitam ja Jahiju, on živ poslanik među nama, vjerovijesnik, da je upitan to halal, može li kako nešto, neka rupa u zakon da se nađe da mi to uradimo. Pa kaže, prije toga mu je poslao određene hedije, određene poklone, da ga pripremi. Ipak ne bi li kupili u srce i da ga je pozveo i objasnio, ja sam u takvoj Uh, imam volju da se tom i tom, ja, poznato mi je ali ima kako ovo, no međutim ja je Ali San ne prosudio po Allahom da je to jedan velike grijeha, da nije nikako dozvoljeno. Kaže se u prvom trenutku da se je vladari vladar pomirio s tim, ali ova njegova bližnja rođaka ni, pa ga je nagovarala, nagovarala sve dok on nije pristao da je uzme i zaprosio je, a kad je zatražio meher i kaže se, da to bilo u danu kada vladar je imao obavezu da ne odbije ni jednu želju svog podanjika. Znači imao različite predaje šta ga je nagnalo da uradi to. Pa je tražio u redu, tražim kao mehr glavu Jahje. Glavu Jahje da mi doneseš, pa sam tvoja, pa sam tvoja žena. Pa je, kaže, ovaj vladar, zaludjen. Njenom je potom naredio da se ubio Jahja, ali i sala. Pa su ga našli u njegovom mihrabu u njegovom mihrabu mihrabu u Kur'anu spominje na na noga mjesta kad se i mnogi noge odposlanika mjesto gdje su oni obiščajavali da radi ibadet tu su obavljali obožavali Allaha subhanahu i pa su ga našli na seđdi i ubile ga u takvom stanju i ubili su ga u takvom stanju pa su onda donijeli njegovu glavu do vladara koji je proslijedio toj svojoj nazovi vjerenici ina što saneksallahu alayhi wa sellem u hadisu koji bilježi Ibn Abi Shaybe u svomu se ne kaže glava Jahje date za mehr za baraksa jednom od bludnica Benu Israila. Pogledajte. Bludnica Benu Israila, šta je mehr? Glava najboljeg čovjeka u tom u tom vremenu glava Jahje Jahje alayhi sellem. Spomini se de Zakarija alayhi sellem u tom trenutku i što bio živ. Pa kad je vidio da okolnosti više nisu naklonjene njima, pokušao je da se udalji iz tog grada ali je vojska poslata za njim i kaže na čelu vojske je bio Iblis. Iblis. Pa su ga stigli u trenutku kada se Zekerija pokušavao sakriti u, u, dubinu u dubinu jednog drveta. Ali je suspio sakriti do mjere da ga Iblis nije u, vidio, već smo je za dio koja je virela uputio. Evo ga ovdje, pa se spominje predaja Predaju po pitanju Zekerija da je u stvari bol njegove smrti osjetilo drvo, a ne on, s obzirom da je prešegan zajedno sa, sa drvetom. Preda je kažu da je prešegan zajedno sa drvetom, tako ubijen i Jahim otac Zekerija. Jahim otac Zekerija. Što se tiče Muhameda, wasallam, on je bio najbolje i najvjernije stvorenje koje je ikada hodalo zemljom. I se, i to je nama svima jasno, da je njegova smrt najveći musibet koji je potrafio umeti. Najveći musibet koji je potrafio je smrti našeg poslanika Muhammeda sallallahu a.s. I, I zato ćemo pokušati u ovom priliku par nekih detalja njegovih zadnjih trenutaka života dobiti predstavu o tom ambijentu i o tom trenutku smrti našeg poslanika Muhammeda sallallahu a.s. Spominje se da je dan ili dva dana prije svoje smrti popeo se na minber i obratio se muslimanima govoreći o ljudi Ako ima nekog da sam tokom života verbalno uvrijedio ili koliko ima nekog od vas da sam zakinuo sa donjaločkog aspekta ili na bilo koji način da sam ga, da sam ga oštetio, kaže, ja tražim da mi se danas to kaže, kako bi to namirio. Da ne ostavljamo za dan kada neće više biti ni dinara, ni, ni zlatnika, ni, srebr, ni srebrnjaka. Znači sad opet mogu, mogu pokrenuti se da to izmirim. Na danu sudjem, lao poslanik, najbolji, najbolji čovjek na dunjalu u kojim su oprošteni, svi grijesi, priprema se za trenutak smrti. Pa hoće sa ljudima da se obračuna. Pa kaže, u toj situaciji naš poslanik govori o nečemu, što ja o sabima dobro zna, z, uh, bilo jasno šta znači. Dobro mi bilo jasno šta znači. Pa kaže, sjedili su pounute glave, glave su im bile na njihovim prsima. I kaže, svi su natapali svoje brade suzama. Je su znali da naš poslanik sallallahu alaihi ve selam najavlje svoju smrt. Pa on pita ima li da zatraži svoje pravo, pa su ljudi se još više grcali u paču. Pa je u tome ustao jedan čovjek sa Sardine Metšida i rekao ja imam nešto što bih tio da naplatimo tebe. Pa su ljudi začudjeno podigli glave brišući suze da vide ko je taj čovjek koji se usuđuje da ustane i poslaniku da prigovori da mu je uzeto nešto od prava. Pa je, kaže naš poslanik s.a.m. rekao napravite mjestu da prođe. Pa je kaže čovjek kada je prišao i stao uz minber naš poslanik s.a.m. je pogledao i prepoznao i rekao za ti, o Ukaša, sine moja sinova. Ti za kojeg sam dovio da te Allah uvede u džene bez azaba i bez isaba. Bez obračune i bez ikakve kazne. Kaže ja Allah. Pa je kaže tada skočio Alija ibne Bitali bi rekao, Allahu poslaniče, ja preuzijam na tebe šta goto on traži. Pa je skočio Abbas i rekao, Allahu poslaniče, ja preuzijam na sebe sve ono što on bude tražio. Pa Allahu poslaniče rekao, ne. Ne, to je moja moja obaveza. Pa ljudi nisu mogli da se snađu od situaciju u kojoj se nalaze. Pite u čemu je problem? U čemu je stvar, kaže jednom kada si redao borbene safove. Imao si svoj štab sa kojima si obično to radio, pa kada si htio da me staviš da budemo u redu, da je u svime jače, me. Htio bi danas to da ti vratim. Pa kaže, lao poslanik, donesite moj štab iz kuće, sa kojim sam redao borbene safoje. Pa kaže, otišli su, otišli su da donesu štab. Dok su ljudi dalje u nevjerici sjedili, nisu mogli da vjeruju, šta se dešava u tom trenutku? Pa je kada je štab. Pa je lao poslanik dozvolio da se uh, ukaša popre kod njega na, na minber. I kaže, lao poslanice, ja sam tada bio bez garderobe, a ti imaš preko sebe im Pa kaže, Allah poslanik je zasukao i otkrio svoja pleća. Kaže, uzeo je svoj štab poslanikov, sin Mursinov, u kaša i zamahnuo jednom. Ka ljudi su u nevjernici sjedili dolje gledajući šta će se desiti. Allah poslanik postavio svoja mubareć leđa da bude udaren. Nije problem ako je to tvoj hak, izvoli namiri ga. Pa kaže, uradio to, zamahnuo drugi put, pa je zamahnuo treći put i tada je batio štap za sebe i spustio i svojim ustama poljubio mu barec tijelo, mu barec lijeđa naše poslanika Mohameda, salallahu alaihi wasallam. Pa je onda ljudima bilo jasno. Još više su se zaplakali, još više su spustili svoje glave. Pa kaže, Allaho poslaniće, za tebe bi žrtvovo i oca, i majku, i samog sebe, pa zar tebe da udarim, ali mi je bila želja da moje usne budu posebne što će dotaći tvoje tijelo. I robets, mago, vi ste da je naš poslanik sallallahu alejhi ve pred, pred smrt. I ovo je dokaz kao što je Ukaša Kaša uspio prvi put, uspio i drugi put. Kada je obećao dženet za 70.000 ljudi iz umeta Muhameda koji će ući u dženet bez bez a, ikakvog polaganja računa, tada se Ukaša Kaša osmili i rekao: "La poslanice, hoću li ja biti od njih?" Kaže: "Ti si od njih." "Ti si od njih." Pošao drugi asab, kaže: "La posla, a ja?" E krene pretekote u te Ukaša. pretekote preteko u Kaša. U tom trenutku se najviše snašao I kaša je sjedio u tom trenutku u Mežđidu. I kaže, opraštamo se. Nas ovdje živi masa. Masa je sad u ovom Mežđidu. Kako ja da dođem do našeg poslanika? Kako ja da dođem do našeg poslanika? Pa je našao rješenje i uradio ono što je uradio, kako bi poljubio. Mubaris tijelo našeg poslanika, Muhameda s.a. U hadisu kojeg je zabilio živam Buharija a prenose ga Buhari radijallahu ta'ala nahu stoji, da je poslanik s.a.v. objasnio da nije bilo nijedno, nijedno a do trenuci smrti nije mogao da bira između ostanka na dunjaluku ili toga da umre i to je ponuđeno i našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pa je reko, Belle Belle rekao belerakiqu aala minal jenne belerakiqu aala minal jenne ne bez biran najviše stepene dženeta ne bez biran najveće stepene dženeta tako da je pristao pristao na smrt kada, kada, kada je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kada mu se stanje pogošalo, kada kad je osjetio strašni bol kaže se da je u tom trenutku su čuli kako uči kur'anske ajate oni koji su postošni Allahu i poslaniku biti u društvu vjerovjesnika i pravednika i šehida i dobrih ljudi kojima Allah milost svoju darova. To su, kažu, među posljednjim ajatima i riječima koje su, čune, koje su se čule od našeg poslanika sallahu alaihi wasallam. Alija radi Allahu ta'ala anhu prenosi da je on posljednje riječe koje je čuo od poslanika sallahu alaihi wasallam bile namaz, namaz, I Allaha se bojte u pogledu oni koji su vam koji su vam potčinjeni, koji su u vašoj vlasti. Ako si poslodavac, ako si domaćin kuće sa bilo kojeg aspektu. Znači namaz, namaz i vodite računa od onima nad kojim imate vlast, bilo, bilo kakvu vlast. Enes i Mali, kad je Lavanu kaže, kada je poslanikova, sallallahu a.s. se bolest, bolest pojačala, kaže, poču u određenim intervalima da gubi svijest, da gubi svijest. Pa je ušla Fatima šćerka Muhammeda s.a.v. i plaćući počela govoriti o muke, oca moga, o muke, oca moga. Pa je kaže tada poslanik s.a.v. čuo i rekao posljednje današnjeg dana nema više muka za tvoga oca. današnjeg dana nema više muka za tvoga oca. A posljednje njegove smrti sahabi su se osamili i nejuža porodica muška ogasudila, očekinila. I kada su počeli da ga zakopavaju, kaže se da je Fatima srela Enesa i rekla Enese, zar zaista imate snage da bacite zemlju na tijelo našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Znači, Enese, zar doista imate snage da zatrpate tijelo našeg poslanika, Muhameda, sallallahu alaihi wa sallam. I ovo je predaj koji je bilježnjima Bukhari. Što se tiče Bubekrove smrti, kaže se da kada je bio na samrti došla i uposetio njegova čjerka, Aisha, poslanikova, supruga i majka vjernika, i u stihu kazala... Kaže, nikako bogatstvo nije korisno kad u grudima postane tijesno i kada duša dođe u grlu sahibi je svoga, života mi tvoga. E, ovdje nije zakljetva, ono što, što mi doživimo zakljetvu, već ima sluz drugači, drugačiji jedan kontekst, međutim ne može se drugačije prevesti u našem, u, u našem jeziku. Pa je, kaže, na to odgovorio Ebu Bekr, nemoj tako, već reci, smrtne muka će zbiljati oći, to je nešto čega ne možemo pobjeći. Citirao je devetnih stajaca Surakijevu. Zatim moj se sa tim baviti, to je ono što će svakako doći citirali citirovali aj, e, Zatim je rekao ovu odjeću koju imam na sebi, kada preselim operite je i u nje u ćefite. Pa je njegov sin je rekao babu nema potrebe za tim. Pripremili smo dvije dva komada ćefina. Pa je e, pokušao je da ga Ebubek u razumi i rekao novu garderobu ostalite živima zatruglo tijelo ne treba ništa nego truhle garderobe. Nije dozvolio da ga ućekine u garderobu koja je mogla koristiti i muslimanima. I opet vidimo iz ovog da u zadnje trenutke života je Bubekrov. Svi kod danas vodi račune na koji način će biti ukopan, koliko će ćifina biti stavljeno i najpre krava kakav će nišan biti stavljen iz iznad njegove glave. Uđeš u Mezaristan, najveći harem nije bireko čovjekova je bio najveći neki pobožnjak, Džamija Munara, Ne znam Ahmedija, nema šta mu nema na na na, mezarist, na njegovom nišanu. Stano bi čovjek rekao ovo je nešto, a ma a To je rasipanje. Dok dok ljudi u našoj Bosni nemaju dovoljno za, za preživljavanje, dok ljudi u našoj Bosni nemaju dovoljno za preživljavanje, ljudi na taj način troše svoj imetak. Drugo, bilo bilo prestižno donjanuku prestiž i kod mrtvih. Vidiš kukara nema nišan, bogat ima nišan. Pazar je u mezarista, mezarima da se da se odvajamo. Zato bi najbolje bilo da i Da nišana nemamo to bi bilo najbliže sinote naših poslanika, ali imamo najvirotnije prioritet u odnosu u odnosu na to. Međutim, s obzirom da je Aba Sid kaže naš poslanik sallallahu alajhi da čovjek ne bi trebao da noćiti ja da nema napisana sid. Jako bi bilo korisno da ovo bude obavezni dio vasijeta. Da ostavimo svojim svojim djeci, onim koji očekujemo da će nas ukopati po pitanju ovoga, način moje sahrane, način moje džnaze. Volim da se uradi tako tako tako tako. Štice mog mezara, ne dozvolja on da se uradi to a tako tako tako. To je ono što ti možeš. Posle toga neko ni radi šta hoće. Neko ni radi šta hoće, ti si svoju odgovornost sa sebe sa, sa sebe skinuo. <kuh> tako da je Abubekr na samrtnici što je insistirao da da njegova garderoba koju nosio da mu budući fini <kuh> prenosi takođe da je na smrti rekao eh uh, su ga halifa lako posla poslanika. Zar ne želiš da ti pozovemo doktora? Pa je odgovorio, doktor mi je već pregledao. Pa rekli su, šta je rekao? Pa je Ebu Bekra odgovorio, rekao, ja činim šta hoću. Ja činim, ja činim šta hoću. Aludirajući da je on za doktora smatru smrt. Smrt, jer smrt liječi od bolesti. Znači, kad šta god da si bolestan, smrt dođe i kaže, ovaj, toga više nije bolestan. Gotovo, a šta ga čeka na heretu, već to je nešto neke druge stvari. Što tiče Omera, radi Allah, u njegovoj situaciji na samrti, spominje se da li je nebitali, Rekao, ušao sam kod Omer i Mehataba nakon, nakon što ga Ebululu smrtonosno ranio. Znači, na samrtoničkoj postelji se nalazi Omer i ulazi Ali i Nebitali. Kaže, pa sam ga zatekao da plače. Ulazi Ali je kod Omer na samrtoničkoj postelji i Omer, i Omer plače. Pa sam ga upitao, vođu pravovjeri, šta te je rasplakalo? Odgovorio je, kaže, rasplakalo su me vijesti sa nebesa, a ja ne znam šta će biti sa mnom. Hoću li biti u džennetu ili u džehennemu? Znači, gotovo, on vidi, smrt je tu, a ne zna šta će biti sa njim, pa kaže, ja sam mu tada rekao, govori Alija, raduju se džennetu jer ja sam čuo da je Muhammed s.a.l. rekao, džennetski uglednici i gospoda su Ebu Bekri i Omer. Džennetski uglednici i gospoda su Ebu Bekri i Omer. Pa kaže, tada je rekao, Alija, je ti to svjedoči za sanja osnovnika dženneta? Pa je Alija rekao, da svjedoči da stanovnika dženeta, a u njegovom pristoju je bio i Hasan, pa je rekao svom sinu Hasanu, Hasane, posvjedoči i ti, da smo čuli od našeg poslanika kako je zagarantovao Omeru dženeta. Abdullah ibn-Omer, radijalahu anhu, je rekao da je nakon u smrtnom hrupcu tom kojem, kojem je bio Omer, kaže, njegova glava je bila na mom krilu. Omerna glava je bila na krilu njegovog sina Abdullah ibn-Omera. Pa mi je rekao, spusti mi glavu na zemlju, paon rekao oče svejedno je deliti glava bilo u mom krilu ili na zemlji ono pokušava od sin posljednje trenutke da učini neko dobročinstvo prema prema ocu pa kada spustim i glavu na zemlju majka te imala pa kada mu je, ono je spustio glavu na zemlju rekao teško meni i teško mojoj majci ako mi se allah ne smiluje ako mi se allah ako mi se allah ne smiluje to su bile riječi koje isgovorio amer amer djelakta amer dinar russi Da je Omer prije nego što je ispustio dušu rekao kada bi cijeli dunjaluk bio u mom posjedu, ja bi ga žrtvovao kako bi se otkupio i spasio od vatre, makar je nikad i ne vidio. Znači, sada, da znam sto postoto da nikad neću vidjeti vatru džahenemsku, kada bi imao dunjaluk i sve što je na njemu, opet bi ga odijelio da, ja da još jednom ja to potvrdim. To je bilo način razmišljena Omera radijalahu tala, anhu čovjeka kojem je objećan džene za njegova, za njegova života. Što tiče Osmana i njegove smrti, Abdullah i Salam prenosi da je on uh, pitao uh, neke od, od prisutnih ljudi koji su bili prisutni prilikom Osmanove smrti nakon tješkog uh, ranjavanja koje je zadobio od od haridžijskih prokretnika. I tada je Osman uh, radijallahu ta'alanu kaže se rekao uh, u tom trenutku smrti u, u bivao ubijen zbog među muslimanskih sukoba zbog uh, ružih postupaka malumnika među muslimana. Znači malumnici ono što su uradili ode najbolja glava umetu u tom trenutku. Zbog zbog naših malumnika koje eto Allah nas iskuša u svakom vremenu u svakom vremenu je imamo. Pa je kaže u tom trenutku Osman govorio Allahu dragi ujedini umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kaže to je tri puta ponovio. I to je tri puta ponovi. U tom trenutku se, kaže, činilo, govori prisutni, kada bi rekao Allahu moj, razjedini umet Muhammedaka je da se nikad više dvojica ljudi ne bi sastala. Da se više nikad iz umeta ni dvojica ljuda, ni dvojica ljudi ne bi, ne bi sastala sve do svojnjeg dana. Ebu je rekao, kaže, ušao sam sa svojim rođakom kod Osmana, radijalahu Anhu, u vrijeme opsade njegove kuće, da tražim dozvolu za odlazak na hađ. Za odlazak na hađ. Ebu Katade traž Tako dena hađž da napusti Medinu. Pa kaže kada sam izlazio iskućena iz vratima se sreo Hasana sino, sina sina Alinok koji je nosio sablju u ruci pa sam ponovno ušao kod Osmana. Znači on bio na izlazu, dobio iznu da odbavi hađž, kaže kad u tome Hasan hoće duđe, on sa njim da vidi šta će, šta će Hasan nosi sablju. I pa kaže Hasan se tada obraća Osmanu, kaže vođo vjernika. Kaže ja sam došao da ti kažem da sam spreman izvršiti šta god mi ti narediš. Došao sam da ti se stavim u službu. Opsada je. 47 dan je Osman bio pod opsadom. Ti si pod opsadom, ja ti se stavljam u službi šta god ti kažeš. Pa kaže Osman, radi Allah tala mu odgovorio, dragi moj bratiću, ovi ljudi žele i traže samo moju glavu. Ovi ljudi koji su me opkolili traže moju glavu. Tako mi je Laha. Ja u ovoj situaciji neću spašavati svoju glavu žrtvujući glave drugih muslimana. Ja neću spašavati svoju glavu, a da gubimo glave drugih muslimana, već užrtvovati, kaže svoj život, da bi ujedinio i spasio druge Uh, pa ga je tada posavjeto Osman. Kaže, Hasan, gledajte pod svaku cinu da ujedinite umet. Gledajte pod svaku cinu da naćete kompromisa sa, sa ovim ljudima, uh, jer je, kaže, uh, ono što je uspjeh jeste džemat muslimana u svakoj situaciji. Ono što je uspjeh za muslimana jeste džemat muslimana u svakoj situaciji. Kaže, kada je ovu predaju čuo Hamad ibn Zaid, šta je Osman zadnji reku u svojim da, zadnjim danima svog boravka, Zaplakao i rekao, kaže neka se Allah smiluje Osmanu, 40 dana je bio u opsadi i za svo vrijeme opsade nije izgovorio ni jednu riječ koju bi sektaši mogli upotrebiti protiv islame muslimana. On je znači bogo biti ljud, da kaže da bog da ma ove treba neke stavove koje nisu normalni. Neki stavovi koji nisu priližni, neki stavovi koji nisu ispravni. U sržmi, u ljutnji, u, u okolnostima koje živimo, 40 dana ga drže pod opsadom. Ni riječ nisu uspeli da izvuku i sržbe da izgovori osman koji se moglo kasnje automatski za sektaška razmiještanja. Da ti je dozvoljno da izađeš iz džemata muslimana, da ti je dozvoljeno da napadneš džemata muslimana, da da ti je dozvoljeno da se ponašaš sektaški kao što su se ti ljudi e, ponašali. Što se tiče Alijera Delav talana njegove smrti, prenosi se Da je u noći poslije koje je Alija ubijen, došao moj čovjek, Ibne Bah, Ibne Bah, pa ga je pozvao na sabah namaz, kaže Alija je ostao ležeći u, svoj, u svom krevetu. Buden, ali ostao je ležeći u svom krevetu. Pa kaže, prošlo je malo vrijeme, vrijeme Ibne Bah je opet došao, možda je vrijeme da klanjemo, pa kaže, on ostao do trećeg puta. Pa kaže, treći put kada, je, kada ga je pozvao, ustao je i rekao, čovjek će pripremi se za smrt, jer će ona sigurno doći, pa se onda ne boj, ako se spremi za smrton da se nećeš nje bojati kad ti pokuca na vrata kao da nagovještava svoj svoj smrt a još uvijek ništa nema nikakvi nikakvi naznaka pa je kaže to jutro Abdulrahman Multim kada je on izašao da predvodi sabah namaz napao ga odma na izlasku iz kuće i za domu smrtonosni udarac sabljom a kaže u tom trenutku izlazi njegova šćerka Umukulsum Umukulsum a u Umu je bila supruga Omerova bila je supruga Omerova po šiscu interpretaciji najvećih neprijatelja Linog udo svoju šćerku i to o tome su već ranije ranije govorili. pa kaže ona u tom trenutku vidi kako je ubija oca kaže o tugo moja usabovsko vrijeme o tugo moja usabovsko vrijeme kao ubili su mi muža Osmana na sabahu kaže ubišem i otca, i oca i oca na sabahu e tade kaže Ali je Allah ta na u tom trenutku su ga čuli kako govori uspio sam gospodara mi kjabe uspio sam To je za njega, za ali radijalao tamo, bio uspje. To je za Aliju bio uspje. Haseb na Ali prenosi se da na samrtičkoj poselje mu je veliki su indicije da je otrovan i da je imao smrtne agonije određeno vrijeme. Pa kaže, došao mu je njegov brat Hussein. Da, malo popriča sa njim i malo da ga, što kažemo, mi je razgajreti. Malo da mu spomene određene stvari koje bi ga možda obradovala. Pa je kaže, zate Hasana kako žestoko plače. Svog starijeg brata zatekao je kako žestoko plače. Pa kaže, brate, šta te rasplakalo? Pa ti u, ideš u susjed svom djedu Muhammedu. Ideš u sused svome otcu Ali. Ideš u sused svoje majci Fatimi i svoje njeni Hatidji. Sve s to, svojnici dženeta. Bezimalo, izmalo sumnje. Kaže Allah, Đelešanu to je objasnio i preko poslanika poručio da si od prvaka dženeckih mladića na sudnjem danu. Znači, nemoj, nemoj da se sikiraš, nemoj, nemoj da plačeš. E, kaže, a svjedok sam da si 15 puta hač odbavio pješke od Medine do Meke. Pominje njegove određene e, stvari koje su stvarno, ne, možu, ne mogu se prevazići. <kuh> Na taj način je htio malo da raspoloži svoga brata, pa mu je on odgovorio, brate, zar ne znaš da ja, ja idem u susret krupnom i zastrašujućem događaju sa kakvim se u životu nikad nisam sreo. Znači, bez obzira na sve, Hasan je svjestan da ono što slijedi je krupna stvar. Boravak u kaburu, ustajanje, proživljenje, stajanje na sudnjem danu. Bez obzira na sve, znači to su krupne stvari sa kojima ja nisam imao iskustva na Donjaluku, nikada se s tim nisam sretao na Donjaluku. Spominje se da je Muad ibn Džebel uh, radija laudala anhova bio na samrti i rekao svojim ukućenimi prijateljima koji su došli u posjetu, Kaže, vidite li da je nastupila zora? Pa su rekli, nije još. Pa je zatim nedugo, malo prošlo i rekao, jel li nastupila zora? Pa su rekli, jeste. Pa je tada učio dobu, utječim ti se gospodaru od noći, čija zora završava u Džeknemjskoj vatri. I dobro mi došla smrti na lahom putu, dobro mi došlo dugo, odsutni prijatelju. Kaže, gospodaru moj, ti znaš da sam te se cijelog života bojao. A sada je gospodaru došlo vrijeme da se nadam tvojoj milosti. Cijel život sam proveo strahujući od tebe. Sad je došao trenutak da se nada tvojej milosti. Kaže, ti znaš da, da sam ja volio Dunjaluk. Ali kaže, nisam volio Dunjaluk radi dugog ostanka na njemu. Zato što je Dunjaluk poću pa dugo da živi. Niti radi mnoštva zemlje, niti radi mnoštva voćnjaka. Kaže, već sam volio Dunjaluk zbog dugog posta u vri, vrućim ljetnim danima. I kaže, bio mi je drag Dunjaluk zbog dugog noćnog namaza. To je ono što je njemu... njemu kaže, i bio mi je drag Dunjaluk zbog halki sa ulemom u džamijama gdje si izučavala lauljera. Znači, zbog toga je moje srce težilo da pude na Dunjaluku. U Zaydi i Jaman se spominje da je plakao na samrti. Pa su ga opitali zašto plače i rekao je, ne plačem zbog rastanka sa Dunjalukom, jer mi je smrt draža od ostanka na Dunjaluku. Već plačem zbog toga što ne znam šta me čeka Allahov zadovoljstvo ili Allahov srčna. Allahov zadovoljstvo ili Allah osv. Pa se spominje da su mu došli na samritiškoj posilji prijatelji i rekli šta želiš? Pa je rekao, želim džemnet. Oni su došli i upitaju šta ti treba, šta želiš? Kad ne već pita te šta želim, želim džemnet. kada dobro, tu, ali se, na šta se žališ? Kaže, žalim se na grijehe. Žalim se, žalim se na grijehe. Oni pitajući ga šta te muči, šta te boli? Bubreg, nešto, objasni šta ti je? Kažu, se žalim se na grijehe. Kaže, da te izpozujemo ljekara, kaže, ljekar me je razbolio, ja sam među mama živio i moj život je bio u znaku to toje. Kaže, siromaštvo, siromaštvo mi bilo draže od bogatstva, poniznost i skromnost među mama mi je bilo draže od uh, položaja i od neke pozicije. Uh, kaže, bilo mi je sve jedno, kao kad ne hvale, kao kad me kude. Bilo mi je sve jedno na dunjaluku dok sam bio, hvalili li me, kude me, nije mi to nešto nešto predstavlja. Stvarno, islamski očenjaci spominju da je to jedan od dokaza da li je čovjek iskren ili ne. Ako te hvale, ti se poneseš, ako te kudu odmase, se prepadneš. Ako znaš da si stvar uradio iskreno i ukoliko znaš da si stvar uradio ispravno, koja je razlika između toga da te kude i da te, uh, da te hvale? Nema, nema razlike. Ebu Derda spominje se denas, kada mu je došao uh, s čas, posao je svoju suprugu kaže, priliju je na, na grudi i plačući rekao, i pogledaj ovdje zanimljivo. stano smo mi drvena generacija. Ti ne može da zamisliš čovjeka kada u pozdajnji godin na samrtičkoj postelji pozove svoju subruhu i da u zadnjih trenucima ima svoga života, pokaže određenu nježnost prema brašnom drugu. Znači, rijetko je. I trebali bi te stvari ako se ugledamo na generaciju ashaba, na najbolji generaciju, ne trebamo se toga stiljeti ni po pitanju ovoga. Kaže, umuter da za ne vidiš šta Kaže, tako mi je lana, nikad mi teži trenutak nije došao. E, kaže, ukoliko sam bio uspješniji, ukoliko me čeka Džemnet, sve će mi posljedno ovog trenutka biti lakše. Ukoliko me čeka Džemnet, sve će mi posljedno ovog trenutka a, biti teže. Pa je pozvao svoga sina Bilale. I kaže, pripremi se za ovaj trenutak kojem se tvoj babo sada nalazi. Uh, i koji sad svoj babo preživljava. Pokušava na svoje, na svog sina da ostavi dojam kako bi, kako bi bio svjestan dolazeće smrti. Kaže, nakon toga je ispustio, ispustio dušu. Također, subevojen je za Amr ibn asa, da je na samrti uh, plakao. Amr ibn as radijallahu ta'la'lahu, plakao je na, na samrtiškoj postelji pa je došao njegov sin Abdullah pa je rekao oče Uh, ja sam bio ubijecen i uvijek sam te sretuo da se ti sa dunjalučkim problemima, sa iskušenjima uh, sučeljavaš, ulaziš sa jednom velikom hrabroštvu, nisam te zapamtio da se tako ponašaš prema iskušenjima, pa je rekao uh, znaj sine da su na tvog oca sada spala tri musibeta odjednog kaže prvi je prehidanje svakve mogućnosti da se čini dobra djela, gotovo znači svjestanje da od tog trenutka više ne može činiti dobra djela, kaže drugo je gorčina smrti načina smrti i treća je rastanak sa najmilim, a kao ovo mi je treće najlakše. Ovo mi je treće najlakše. Pa i zatim rekao gospodaru moju naredio si, a ja sam se oglušivao od tvojoj, od tvoje naredbe, zabranio si, a ja sam kršio zabrane. Alovo moji si onaj koji prašta, pa preko pogrešaka mojih pređi. Na znači, što u zadnjim trenucima ovo ja sam ne nada se nešto u svoje dobra djela, nego pokušava da pute što realni i što oskušeniji pri gospodanom svjetova. Tako Također se prenosi i za Mojaviju njedi Sufijana, da je prilike takve smrtne, smrtne trenutak dočekivo, za jednog kod vladara, Emevijski, Adonelike Adumel, Mravana, se spominje da je na samrtečkoj postelji vidio čovjeka koji se bavi izbijeljivanjem garderobe. Radi u hemijskoj da danas bi to mogli reći. I kaže, on ga gleda kako širi onu gardrobu koju je izbjelio, da sam Bog, da ja radi ovaj posao. Ono što tokom dana zaradim, da to i pojedem. Da Bog, da nikad nisam upravu upravo na muslimanima. Pa kaže jedan od velikih islamskih učenjaka, Ebuhazim se je zvao, kaže hvala Allahu koji je učinio da vladari na samrti požele da budu u našem stanju. A da mi nikad na samrti ne poželimo da smo bili na stanju vladara. Znači, gotovo, kad dođe u trenuci, niko, aki što bi ja da sam bio bošnjački predsjednik u našoj u voj državi ovak kakva, kakva jeste kakva, kakva jeste e se da je Omer ibn Abdulaziz na smrti e, njegova suproga je bila sa njim pretpostavlja se da je i on otrovan Omer ibn Abdulaziz jedan od velikana islamskog umeta kaže se petih pravednih halifa pa je e, čula ga je kako govori kaže gospodare moje moj olakšaj mojom srcu makar na trenutak Znači on umire, halif umire, ali govori gospod, go, gospodin moj, olakšaj mojom smrću, daj da umjetu bude bolje baram na trenutak po, zbog, zbog moje smrti. <coughs> pa kaže, prošlo je neko vrijeme i više nije čula glas. Čula je kako uči Kur'an, gdje govori da će sigurno taj dan doći gdje će oholi biti poniždani, gdje će, gdje će govorići u kur'anskim ajtima gdje govori o, o susretu sa gospodinom svjetom na svog dan, pa kaže, prestala, nije više čula od njega glasa. Pa je pozvala svog slugu uh, ves, da ode da pogleda šta je sa halifom. Pa kaže, ušao je unutra i našao ga je, već je bio preselio. Pa je, kaže, zaplakao. I rekao je, umro je. Pa kaže, došao je suproga do i našao ga je, okrenu, kaže, okrenut prema kibli, jednu ruku je držao na ustima, a drugu ruku je držao na svojim, na svojim očima, tako dočekujući smrt, ovaj jedan od najvećih velikana islamskog, islamskog umeta. Uh, za Haruna Rešida se spominje da je na samrti naredio slugime su ruku da mu donese će fine koje će ga zamotati poslije smrti. Pa je naredio da mu iskopa mezar i kada je završio s mezarom rekao je odnesi me do njega. Pa je odnešen do mezara i pogleda u svoj mezar i provučio kuranski a je bogatstvo moje mi nije otkoristi snage moje nema više. Ovaj, ovaj veliki islamski vojskovođaj je ovaj veliki islamski Halifan. U drugoj predeji se spominje da je Harun Ršin, kada je već naslupio smrtni čas, pozvao svoju vojsku. Naredio da da se uradi smotra vojske, ono što danas rade po Beogradu. Pa kada su napravili smotru vojske, kada je vojska čiji broj se nije mogu izbrojati, pa kada izveli su ga na tarasu njegovog dvorca i pogledao je vojsku čiji se broj ne može izbrojiti, pa je zaplakao i rekao, o, ti čija vlast nikada ne prolazi, smiluj se onome čija je vlast prošla, čija je vlast prošla a u tom trenutku je imao, imao vlast koju koji se opisuje da vojska se nije mogla prebrojati također se slične predaje prenosi za Moatesimo i Abdelaziza i Nerwana i, i vidimo da osnovu ovih predaja da se ti velikani umeta nikad nisu zavaravali sa svojim dobrim djeljima nego su uvijek na samrtičkoj postelji kritički gledali na sebe Omer, obećan mu dženmet Mečuting kritički kritički gleda na sebe pribojavajući se za svoju završnicu. Kad bimo kompletan donjaluk, podijeli obiga da bi se spasio Džejnemski vatre, makar znao da je nikad neću vidjeti, makar znao da je nikad ne, neću vidjeti. Što se tiče učenjaka, spomini se da je Abduladni Dries bio na samitničkoj poslji, pa se okupila njegova porodica, kaže i njegova ćerka je počela glasno jecati. Pa kaže: "O, oh, kćeri moja, ne plači. U ovoj kući sam zaklopio hatmu Kur'ana 4000 puta." a sve zbog ovog događaja. Četiri hiljade puta u ovoj kući sam zaklopio atme, Hatmu Kur'ana zbog, zbog ovog događaja. Također se prenosi Amir ibn Abdullah ibn Zubeir, da bio na samrteškoj postelji, pa su okupili oko, oko njega, pa je začuo Muezina, koju je pozivao na akšan namaz i onda je zatražio da ga podignu da ga prihvate za ruku. Pitali su, a gdje si neumio, gdje, gdje planiraš ići? Pa je rekao idem, idem do Mešđida, Pa su rekli, zar u takvom stanju? Znači, gotovo, naznake smrti su uveć očigledne. Pa kaže, subhanallah, čujem poziv za namaz i čujem poziv za spasa da se ne odazove. Već me prihvatite za ruku. Či, ne tražim vaše mišljene, ne tražim fetvu. Uradi kako, kako ti se kaže. Doduše, ovako bi ja rekao, on je, on je daleko bio subtil, subtilniji. Pa kaže, uzeli su ga, zbog odveli ga do mesđida. Kao otklanio je prvi rekak, spustio se na seđdu, nikad više nije ni usto. Nikad više nije neusto. Umroj, umroj na sješti. je na samrti, kaže se, počeo da plače, pa mu rekao, že, zašto plačeš, Abdurrahman, a ti, si, a ti si ti? U smislu, svi te znamo, ko si, svi te znamo, kakav si, kakav si. pobožnjak, koliko si imao i badeta, skrušenosti, esketizma i skromnosti, pa je rekao, plačem vallahi, žaleći za namazom i postom, a zatim nije prestao sučenjem učenjem Kur'ana, sve, sve dok nije umro. Jezid, e, rekaši je na samrti, pomije se, počeo plakati pa je rekao ko će klanjati za tebe o jezide kada bude šmrtav, ko će postiti za tebe ko će za tebe oprost tražiti za tvoje grijehe zatim je isgovarao šehade sve dok nije umro na osnovu svih ovih predaja možemo zaključiti da se niko od navedenih nije osjećao sigurni i nije stekao stika, utisak da je uspio sve se ne srete sa svojim gospodarom zatim nalazimo da su se velikani iz ranih generacija a, vodili su daleko više računa o posljednjim trenucima svoga života i vodili su puno računa da ostave poruku i da nje, njihova smrt ima neki smisao. Ima neki smisao. Za razliku od smrti današnjih muslimana, kaže, poginu u saobraćanom nesreći. Mislim, jako poražavajući, jako a, ne dozvolite da umirete nikako drugačiju, znači kao muslimani, što kaže, kaže gospodar svetov u prijevodu značenje kukurana. Nemojte umirati, nego kao muslimani. U smislu, neka tvoja smrt ima neku značaj, neka tvoja smrt ima neku vrijednost. Šta, šta mislite? Koliko su ljudi ovi u određenim trunucima pomislili da su pred smrt, pa su izgovorili ove riječi? Pa preživi, ide dalje. Ali kad god dođe u opasnu situaciju, ono želi da naglasi šta je najvažnije. Šta je naj, najvažnije da prenese te vrijednosti i tu oporuku na svoju djecu ne bi li to koristilo, a sad kad bi napravili anketu koliko od nas ima Vasijet napisano na kući, mislim da bi anketa bila poražavajuća made to danas teroristički akt. Da čovjek ostavi Vasijet u svojoj kući je teroristički akt. Znam kada je jedne godine uhapšen uh, jedan naš brat bez ikakve osnove. Najveći doleglas prati njega je bio što je su naši oporuku Vasijet koji drži u svojoj kući. Pa kaže nešto je spremo. Nešto je spremo vidite da ima I morasic hvala Allahu određeni ljudi iz islamske zajednice su tu reagirali, objasnili su propis vasijeta da ne mora to značiti da da je to uspostavljena praksa muslimana od prvog dana do dana današnjeg, da će te mnogi muslimane naći u svakom slučaju nevezeno zato trebali bi voditi račune da ostavljamo vasjete i, i za naših života, ne bi bili to što koristilo našim našim preživjelim članovima porodice velikani iz ranih generacija su daleko više razmišljali o smrti i više se za taj trenutak pripremali nego što mi to danas radimo i to je očigledno to više ne treba, ne treba ni dokazivati i plemeniti gospodari svoje milosti dopisao da ono na čemu živimo, na tome i umiremo znači to je lava, budros, univerzalni zakon, ono na čemu živiš na tome ćeš umrijeti a ono me na čemu umreš na tome ćeš biti na tome ćeš biti i proživljen. Allah subhanahu ta'ala molim da sagradi zbog vašeg prisustva i zbog vašeg sabra, Allah subhanahu ta'ala da nagradi one koji su odmizirali ovo predavanje i omogućio da nam se obrati. Elah subhanahu ta'ala molim da ovo bude dokaz za nas nikako protiv nas na sudnjem danu. Allah subhanahu ta'ala molim da nas okupi u džennetu firdevsu, kao što nas nasić večeras okupi ovdje, elahoj to lako. I Allah je to Allah voli da uradi. Allah voli da nas okupi u džennetu firdevsu je pitanje jel' smo mi zato ili ni svaki čovjek će ući u džennet izuzev koji koji odbio smhani ta lahu meli bi hamdik eshe la ilahe illa ant estagfiruka wa atubu lik sopodno da se moram da isključim moram da isključim već mi je tamo ne znam po kojem kriteriju bi... prosto mi je lakše nešto nevezano eto šta znam opet čujem neko dijete pa da je možda Evo odnosno, či, Evo jedna, e, sestra čije se dijete čuje možda bih volio da ona se javi. Sad kad ispadnem da je puno djece. Meni se decilo sa, sa ima dom da je moj malac plakao kod žena. I onda je on već navikao kad recite jah i da ću uti. I meni ostalo da su mi uvijek simpatična djeca koja... E, ovdje imam neke knjige koje sam planirao da s obzirom da je teško kriterije za sve da uspostavimo čulo se glas djeteta, neko koliko znate čije se dijete čulo sa <laughs> na Može se javiti do uzme knjige kod organizatora ovdje kod domaćina. Ukoliko možete skontati čije se djete čulo, može uzeti njegovu numar knjige ovdje kod kod domaćina. A, što se tiče što se tiče muški a, šta bi se moglo pitati spomenuli smo da je jedna od žena rekla teško meni u sabatsko vrijeme tugu moju u sabatsko vrijeme jer znamo ko je to počem Margot Osmanska mislim znači žena znači Osmana rekla pa tu se čeka malo da mom kolsom al nije nije ona ćerka ali ćerka evo ovom prilikom za tebe jedna. Dobar, njesto, sad ćemo ti pojasniti, pa ćeš ota znati, tako da je to to. A, to je bila Alina Šćerka, Omerova a, supruga, Umukulstum se zvala, Umu se zvali to je unuka našeg poslanika Muhameda, sallallahu alihi wasallam, a evo i, i tebi. Šta smo rekli, a, jedan od islamskih učenjaka, kada je čuo zadnje riječi, koje je izgovorio, Osman zaplakao i rekao je nešta. Rekao je nešta, šta je rekao? U, u značenju ne mora <kuh> Spomeneno da je Osnar ja je lavendo govorio da s umrt da razjedine se dva čovjeka netko zajedno. Jeste, ali konkretno mislimo na nešto drugo. Ovo nije rekao taj učenjak. Oni koji su bili prisutni prilikom e, njegove smrti rekli su slušajući kada je učio dovu Gospodaru moju jedini umet, kakva je takva je bila situacija. Ubjedili smo da je rekao Gospodaru u razjedini umet da se nikad ni dvojica ljudi ne bi. To su rekli prisutni. Al'ovdje govorimo za Edu jednog učenjaka koji je čuo svu priču. I rekao je, kaže, da halifa nije ostavio priliku sektašima, da tokom 40 dana opsta, da se upotribi njegova izjava, ništa za njihove sektaške stavove, evo zbog ponovi. Ponovim. <laughs> Ponovim. Šta bismo mogli, o, ti čija vlast da ne prolazi, smiluj se onome čija vlast prolazi, rekao. Hardler šitno, možete, sam <laughs> ne obija njegov, se njegov. <laughs> To, to je to ovo ćete dostaviti eh, sestra Malas upravo da vas nagradi eto samo da još vi što